Oh this is my song Here is a song, I'll serenade to you Het is woensdagmiddag en dit beteken de tijd voor treffers van Toeka Tot Nou. My name is Luther Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na mysiek vannig die vijftiger jare tot en met laas week. Een hartelijke welkom en allemaal wat ingeskafel is. Siet achter oor, skopieskoene uit en kei het lekker saam vir die volgende ongeveer twee ewe. I can't love what the world made me say Without your love Hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is. Uh, this is my song, dier Petula Klaak gesing, en uh, ja, dalk hoor jy jou song vandag, dus waarvan memories gemaakt word mos. Uh, nou, vandagse program, uh, ons luister na een wat saamgestel is, dier Louise Heinz Meijer, van Kroonstad. Lou, uh, Louisa draad die speellijs op aan haar man Pieter, wat More reeds een jaar gelede haar voor uitgegaan het, Louisa sê dit is met baie verlange en hartseer, wat sy terugdink aan die vele saturday aande, wat hulle gesit in Golden Aldies luister het, sy mis vir Pieter verskrikkelijk baie. Nou van ons kant af sê ons net baie sterk aan jou en die dochters Louisa, uh, op die dag waar die verlange en die gemis weer herroep en herdenk word. Mag jylle berichting vind en aanvaarding vind in die kracht van ons hemelse vader, die verlange sal maar altyd daar wees. Nou, hierna volg ons met Louisa Meijer, uh, of dan Louisa Nooyens van uh, Heinz Meijer. Se speelhuis vir vandag, woensdag die 20st oktober 2021, 21. Ons kop af met The Carnival is Over is een aanpassing van die ouwe Russische volkslied Stenka Razin en word baie aangewend by uh, die afsluiting van karnevale en groot bijeenkomste. The Seekers was van Australië het die 60er jare vele treffers geproduceer met die prachtige Judith Durham Natuurlijk as die sangeres en nou vandag luister ons na hulle en hulle syng vir ons The Carnival is Over. Lekker luister! stem daar van Judith Durham wat vir die seekers syng, en natuurlijk die liekie wat hulle daar syng, die, uh, ja. hoe nie dit is die liekie wat volgende kom sy uh, Massachusetts het die wat hom syng het hom eindelijk dan vir die siekers geskryf aanvankelijk maar hulle uh, het hom toe ja. ook self opgeneem en dit is wat ons nou na gaan luister hulle was een sangtrio van broers Barry, Robin en Maurice Geep, wat een van die meest suksesvolle sanggroepen van alle tyde geword het. Hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedierende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle hulle muziekloobane begin het. Hulle wereldwege sukses kom echter toe hulle terugkeer na Engeland en een contract onderteken met die producent, Robert Stiegwood. Die Bee Gees sing vir ons, die een wat hulle vir uh, Judith Durham geskryf het, hulle sing vir ons, Massachusetts. lekker luister! you, I'm going back Massachusetts Something's telling me I must go home die Bee Gees daar wat vir ons gesing het in Massachusetts en onmiddellik stap ons nou aan na die ander liekie Words nou hulle wat uh, die Bee Gees is het ook een liekie gehad wat sy naam Words is, maar hierdie is nie die een wat ons nou gaan luister nie uh, Words is in 1981 een lied dier F.R. David Die Likie is oorspronkelijk eerst in die winter van 1981 in Frankrijk en Monaco vrygestel. Later is dit die rest van Europa vrygestel. In 1983 is dit uiteindelik in Amerika en uh, Verenigde Koninkrijk vrygestel. Dit was een reese uh, op, uh, Europose treffer en uh, het die eerste plek behal in Duitsland, Switzerland, Swede, Oostenrijk en Noorwee. In die lente van 1983 bereikt dit ook die hoogste punt op die Britse kaarte. Dit is ook aan die einde van 1982 na nummer 1 van die Suid-Afrika en het 25 weke op die kaarte doorgebring. Effar Diewitz singt vir ons woord, maar dit is nou nie die words van die Bee Gees nie. Ons luister na sy woord. Lekker luister! Thank you. David, en uh, ja, hier op Skype kom die komplimente uh, in, Louisa. Die mens is baie impressed met jou uh, speellys. Baie dankie. Jy maak het vir my baie maklikker uh, om die program saam te stel, Dier, uh, die wat, wat eindelijk gebeur het is, ek het op Facebook gesien, Louisa hou baie van die oudaase muziek, die type muziek wat ek ook van hou. En uh, Toed ek haar gevra of sy dalk vir ons program sal saamstel en ja, daar het sy dit nou en daar het jylle dit nou. Ek hoop jylle geniet het luister lekker saam en as ek kan afleid na die kommentaar, is dit so. Die mense geniet het. Ons stap aan en ons sê, sy is die eerste van 7 kinders wat geboor is aan een boer in uh, Dry Reach, Kentucky. William Lee en haar ma was Sarah Rachel Pennick. Sy is geboore as Mary Francis Pennick op 30 December 1931 omdat haar opa altijd gedink het sy was vol energie vir een jong kind het hy haar die bijnaam van Mary Francis Skeeter genoem. En die Skeeter verwees natuurlijk na die Engelse benaming vir een lastige muskiet. Sy was een Amerikaanse countrymusiek sangeres, wat ook popmusiek leekies ingesluid het, waaronder skieterduiwis met The End of the World. Dit is paie mens is een ginsteling hierdie, ek hoop jylle geneer het ook. Hier gaan hy. The End of the World. Why has the sun gone shining? Why does the sea rush to shore? Peter Davis, wat vir ons gesing het The End of the World uh, Prachtig gesing Nou, hierdie is baie lang terug Ek denk is hier in die 50's 57, 58 Die liekie sy naam is Personality En dit is een R&B poptreffer Met muziek en lirike ja. Van Harold Logan en Lloyd Price Dit is uh, as solo uitgereik dier Price en het van die uh, Lloyd Price sy gewilste crossover treffers geword. Die solo het drie weke lang kopie Hot 100 deurgebring. Dit was uh, ook een Amerikaanse R&B treffer en het die eerste plek vir vier weke daar behou. Billboard het het nommer drie leekie vir uh, 1959 gerangskik met die uh, nummer 1 posiesie gekrediteerd aan The Battle of New Orleans. Die Likkie het nummer 9 in die Verenigde Koninkryk bereik. Lloyd Price singt vir ons, Ho, ho, ho, ho, wat personality, hier gaan hy. try to prove my love is over and over loo, die mense kan nie meer stil sit nie, iemand het nou gesê grijp een besem in daans of, of of het ek verkeerd gelees <laughs> wel, grijp die naaste ding aan jou en uh, laat jou voete beweeg oor die vloer, roer jou voete, soos hulle in een of anderlikkie ook genoem het ons kom nou by Glenn uh, Travis, Travis is vir my so n mooi naam, typies Amerikaanse naam Uh, en nee, ja, uh, Glenn Travis Campbell is gebore op 22 april 1936 en hy is oorlede op 8 augustus 2017, so 4 jaar terug, ne? Uh, Glenn was een Amerikaanse kitaarspeler, sanger, liekieskryver, akteer en televisie uh, gasseer. Hy was vooral bekend vir reeks trefferlikies in die 1960s en 70s vir eh, uh, en vir uh, die aanbied van die Glen Campbell Good Time Hour op CBS televisie in 1969 tot 1972 dis toe ons nog die tv gehad het nie so ons sal ons zeker nie weet van nie hy het in 1964 albums vrygestel in een loopbaan wat oor 5 dekaard is strek met meer as 45 miljoen plate wereldwijd verkoop waaronder 12 gouwe albums, 4 platinum albums, en een dubbel platinum album. Glen Campbell vermaak ons vandag met 'n Conway Twitty treffer. En uh, die ding se naam is "It's Only Make Believe". Lekker luister hier aan hy. They think you really care, but myself I can't deceive, I know it's only make-believe. van my groot gunstelinge gewees, toe ek nog op Laarschool was, hier in die wel, vroeg, 65 sê ek meen. Ja, het ek baie van die liekie gehou en het was een baie populaire liekie ook gewees. Uh, ons stap aan en ons gaan nou beweeg na uh, Quantanamero is, is, dit is, is Spaans, vir Kwantunnamo, wat uh, vrou uit Kwantunnamo aanduid. Dit is uh, miskien die bekendste Kibaanse lied en die landse uh, bekendste patriotise lied. Die uh, amtelike ja. skryfkrediete is gegeen aan Joseto Fernandes, wat uh, die liekie eers in 1929 op die radio gepopulariseer het, uh, hoewel dit uh, onduidelik is wanneer die eerste vrystelling as die uh, as plaat plaasgevind het. In 1966 word die weergawe van die Amerikaanse vokale groep Sandpipers, een internationale treffer. Dit is opgeneem door baie ander solo kunstenaars, en, maar uh, ons luister vandag na die Sandpipersse opname, uh, Quantanamera. Lekker luister! to share my fate. The streams of the mountains please me more than the seas The sea the <laughs> sea Fontanamero, dier die Sandpipers. Nou, die wat gereeld luister, sal nou weet dat eltyd so by die ongeveer die helfte van die program uh, doen ek van uh, die spot met uh, een of ander snaakse inzetsel. Een wat ek vandag gekies het vir uh, Louisa's program, is een van gewichtsverlies. Uh, en uh, ja, ek dink uh, jy moet luister om te verstaan. Dit is uh, eindelijk baie snaks, kom ons hoor Hierdie ou, wat sy vrou om op die diet wil sit, toe kies hy sy eie diet ja, omverteld. Ja, omverteld. Hy sê, hy het uh, maar probleem En hy uh, is lief vir die kos, uh, alle ander goedies daar aan my saam gaan Hy sê maar hy vermoed die anti is bezig om vir hom so stikkie vir stikkie uit te werk Uit sy gezondheidheid hy sê want waar hy nou sorgens vier uur ordentlike staan koffie gekryd is het nou groentee, sonder melk en suiker hy sê die kat wil hier die goed sy bet maar hy moet het in hy sê, elf, zeven is hy nou kirmelpap en gister aan sy breifleissaus gekryd dis weg, dis nou hierdie gluten-free beskytjes, hy sê die kakatielkuitje goed net sê so. hy sê, marag drie uur is hy op Bredi gezoek het, hein? hy sê is nou van hierdie poeier goed wat lind, hierdie bottles gooi wat jy nou water bij neke skut en daar is dit nou marag eten hy sê hy voel hy vrek stikkie vir stik hy sê net voor die gordijnsak toe leid phone hy sê en hy is op padfoon toe en man sê vir hom luister aas op jou in die galare maar gaf een 10 dag, a day dal, kan jy saam hy sê maar hy laas die telefoon in die licht en hy sê die stikkie in die gang af hy sê ek rik kluis op ek gryp twee gewere, sê die lewenspolis op die bedkasse en skryf I love you op die toilet die. hy sê toe ja ek vir die galare hy sê dat hy aankom Gee die manne, was is nou al vir jou Lever en net vet, die skilpuitjes Hy sê maar nie die, wat die manne op die kokteelstokje sê Hy sê, jy het een matmes nodig Om die eerste derde te kom En dan moet jy ook om te kou Want jy krij van my alleen in Hy sê, jy drink ons die eerste aand Met twee handen Hy kan nie kaart spelen Dit is oornare aandse so goed, jy wil nou eerst voorkom Hy sê Die eerste ochend onder die kokerboom Hy sê, is dit nou 800 gram Gemsbok Varf man man Hy sê my bek blink Laat die ander mannen sê Kijk aan die kant toe Jy schuid nie my oor Ek kan nie dier <laughs> Hy sê kerel Hy achtermarig Is het Gemsbok rugvullet Met blauw kaas En buil tong gedraai Met buikkengooitjes Hy sê Hy aand Is het minst op toast Met lieslap gevou Met geel kaas Andere loo Hy sê Na vier daar Loop die geel Het jou Met die jacht <laughs> Hy sê, nou kom ek einde laatste terug vir die huis, want dis 10 daag is nou maar voorbij, hy sê in daai zondag morgen, wat ek vir die huis aankom, daai loop buk om my veter vast te maak verkeerd. Hy sê, toe loop dood ook twee keer op pad na my voetje. Hy sê, in a dik mense veter sit die op jou voet. hy sit langs jou voet, ga je voile. Hy sê, my aas wil raak op, dat die tannie met my jaag. Hy sê, ek is 1948 geboren, dit die laatste wat ek met die dokter was, nou jy weet hoe lyk die ding. Hy sê, ek is benoot, Hy sê, nou sitte blaai, ek even hier dit vrouwe vrouw tijdschrift, hy sê, nou kom daar op een volblad, sê advertentie af, wat sy verloor 5 kilo's in 5 daag. Hy sê, net daar sker ek papier uit en ek jaag terug, hy is toen en kanseleer die dokter. Hy sê, nou, ik bel die namertje, sy sê, oom, dit is een die eet goedgekeerder die medicie, jy kan 5 kilogram verloor in 5 daag, jy moet net vir ons 114 rand 20 onbetaal, het so 48 uur, dan is die pakkie by jou is. Hy sê, Die geld is in. Hij zegt, twee dagen later, voor die klokje leid, hij maakt op, hier staan een schouwprinses van Porteville. Hij zegt, Kerel, maak een broek, wat gemeens nog aangehaald. Netjes, met een paar drafskoentjes. Zij zegt, als je mij kan vangen, is ik jou nou. Hij zegt, ja, verloor ik vijf kilo's en vijfdaag. <lacht> hij zegt, maar dat is een uitstekende, dat is een uitstekende die eet. Jij kan nou eet wat je wil, je kan nou drink wat je wil, je kan laat slaap, je kan voetbal kijk, je moet net zo ouds als jaag. GELACH hy sê middel november maag, maag vir my sit, sê, sê luister, as my jongens van tuin die vir die vakantie en ek en die twee handen, is gaat vol van alleenstap, jy moet vir jou begin oefen, ek ga nie alleenstap vir die sê nie, hy sê ek het nog geen nummer in my beurs en ek druk weer daar, sy sê, sê om ons te vars pakket uit, dit is Italiaanse product, jy kan nou 12 kilo sloren 8 daar, dit is de 1750, jy moet net vir ons die geldties, hy sê, jy maag ty die geld als een pad stierie pakken, <lacht> hy sê, maar nou is een beetje slimmer, hy begint, maak nou s'n sommetjes, hy stap een biedje, en hy doen een push-ups, en sit-ups, en so, en hy sê, s'n sommet achter op een boks, die letzing van gemaakt is, hy kind aan die klokkie vat, dan barst hy op die syf uit. <lacht> hy sê, twee daar later is hy voor die klokkie, hy sê, maar hy deur hy dier uit die koosijn uit. Hy sê, toe staan, hy, so, man van Brackenville, hy sê, s'n ek jou vang, is jy mijn. Hy na. <laughs> ek wonder of die ouwe refund op sy geld gekry het, <laughs> hy was seker nie baie impressed met die pakket gewees nie, nou ja, kom een stap aan, Louisa is een program, en ons luister na Louisa's muziek, en haar volgende, uh, leekie op haar, lys, op haar speellys is Imagine, dit is een leekie van die Engelse rockmusikant, John Lennon van sy album met die naam uit 1971. Die, liriek, die lirieke daarvan moedig die luisteraar aan om wereld in vrede voor te stel uh, so dat die grense, schies <coughs> toch, oor die verdeeldheid van godsdienst en nationaliteit en om die moedelijkheid te oorweeg dat die ganse mensdom onlosmakelik aan materiële besittings sou leef. Die Likie is in 1975 vir die eerste keer in Britannia uitgereik om die uh, samenstelling Shaved Fish te bevorder en het nummer 6 bereik. Op die uh, UK Singles uh, daar die jaar, dit is uh, later uh, boe aan die trefversluis na, uh, na die moord op John Lennon. John Lennon doen die ene hy doen imagination, hier gaan hy. say gewees op sy tyd daai, John Lennon uh, met die in die daai van peace uh, jy weet daai peace sign en die langhaare en die hippies en die Sheila's en Joko Ono, sy vrou het so mooi ingepas by die genre en ja. hy self ook het was die imagine van John Lennon ons kom nou weer by nog een Vandaai wat ek net nou gesê het, ons het net nou van Glenn Campbell gepraat, uh, wat sy middelnaam Trevis is. Nou kom ons by nog een trevis en dit is James, James Travis Reeves. Hy is op 20 augustus 1924 in Galloway, Penola County, Texas geboore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het hulle groot onderhou, neer in die veld te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liekies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar ook een kitaar by een olieconstructiewerker gekry, wat ook vir hom die basis koorde geleer het op die kitaar. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minuut op een schrevpoot radiostatie. En dit is natuurlijk Jim Reeves, die James Travis Reeves, uh, en hy doen uh, met, met sy goue stem. Uh ons het altyd gesê Virginia Lee is zuid afrika se vroulike Jim Reeves want sy het ook maar so goue stem gehad. Nou hierso Jim Reeves met die goue stem sin uh een wat mens nie baie van gehoor het nie, maar uh, ja, ek uh, onthou om, in elk geval. Blue Canadian Rockies. Dankie dat jy hom aangevra het. Luisa, jy gaan hy the sea they call me and I'm gloe jy verlang maar lekker, uh, dit is uh, so lekker verlanglikkie. Sit jy maar net terug en luister en verlang. Uh, die rest van ons sal die slowdances doen en uh, ja, hier stap ons aan en ons kom nou by Brenda Lee en uh, Brenda Lee uh, is vir my so, klink soos die meisiekie in die klas met die, met die, uh, de uh, Alice Band, en die Ponytail, en yeah, ja, uh, sy is geboore as Brenda Lee May Tapley op 11 december 1944. Sy is een Amerikaanse kunstenares en die top solo vrouwelike sangeres in die 1960s op 4 voet 9. Sjang, <laughs> dit is uh, ja, ek kan so eentje afbuk en sy kan so eentje op haar staan. Eh, uh, ongeveer 145 cm het sy die bijnaam Little Miss Dynamite in 1957 ontvang nadat sy die uh, Liquid Dynamite opgeneem het. Sy is een uh, lid van die rock and roll country uh, music en rockabilly of rockabilly yeah, halls of fame. Sy is ook 'n Grammy Lifetime Achievement Award ontvanger. Lee is uh, die enigste vrouw wat in rock'n'roll en in country uh, holds of fame aangeteken is. Sy woon in, in Nashville, waar anders is, krij jy hulle, die uh, country muziek Nashville, Tennessee, en uh, die een wat Brenda Lee van is as usual. The sun comes up And brings the dog As usual When I awake I find you gone As usual But I can't find the way To let This crazy heart of mine forget I pretend you're still beside me as usual Each evening I take a walk as usual I make believe still talk, as usual. People always stop and stay, I guess they just don't see you there. Today I looked into my mirror, as usual, I told myself that you're still here, as usual, and as I As usual, sê Brenda Lee, soos gewoonlik. Ja, as mense in die routine is vir jy nie, ek is een van die ouds, ek hou nie af van as my routine verander word, vir al nie dier ander mens nie, ek sê so myself, uh, maar bitter klein verandering kies maak, veranderinge op uh, my routines. Nou, kom ons by Christefe, Christefe Frederik Andrews. Hy is geboore op 15 oktober 1942, is een Engels-Duitse sanger, leekie skryver, wie sy musikale loopbaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Ramford, Essex, geboore uh, en het uh, tegen die middel van die tiener jare sy uh, groep uh, Chris Rival en The Rivers gevorm. Op 14 maart 1959 maak hy sy Britse televisiedebiet op oudbooi vertooning. Nou, ja, om 'n bykie lewe terug te bring of om 'n bykie meer opgewek op die program te wees, kom Chris Andrews hier en hy sing vir ons I'm her yesterday man. Hy is haar gisterman. Het klink vir my in die verlede die. We'll be oud toppies, jylle seker nou lekker uit asem, ne? <laughs> nou kyk, kom ons, speel dan maar vir jylle ene wat jylle weer kan afkoel en kan ris. Ons beweeg nou na Nancy Sandra Sanatra. Sy is gebore op 8 juni 1940, is Amerikaanse zangeres en actrice. Sy is die oudste dochter van Frank ou Blue Eyes. Frank Sinatra en Nancy Barbatu Sinatra, is van was Barbatu, noens van. En is algemeen bekend vir haar 1966-treffer These Boots Are Made for Walken. Sy het ook uh, die middel van die 1960 een kort toneelspel gehad waaronder uh, mede hoofrol met Elvis Presley in die rolprint Speedway en met Pieter Fonde in die Wild Angels. Akteer en sanger Dean Martin is op 7 juni 1917 geboore as Dino Paul Corsetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seens, die oudste een was Bull Corsetti en hulle was Italiaanse immigrante van Ohio. Dean Martin en Nancy Sinatra syng vir ons saam en hulle syng things is now weer slow dance geniet hom night i sit by my window window staring avenue avenue watching lovers holding hands and laugh ha ha ha thinking about the things we used to do Think about things Like a walk in the park Things Like a kiss in the dark Things Like a sailboat ride yeah, yeah. Oh, What about the night we cried oh. Things Like loving vowed Things That we don't do now Thinking about the things we used to do Memories are all I have to claim to All so the friends I'm talking to But you got me now When I'm not thinking of just how much I love you I love you too Well, I'm thinking about the things we used to do We used to do Thinking about things Like a walking the park uh, Things Like chasing the dark Things Like a sailboat ride yeah, yeah. What about the night we cry things. Things that you're gonna do now Thinking about the things we used to do I still can hear the jukebox awfully playing Playing And the face I see Belongs to you Belongs to you Though there's not a single sound And there's nobody else around Oh, well, that's just me Thinking about things we used to do We used to do Thinkin' about things Like a walk in the park <laughs> Lots of things Like a kiss in the dark Yeah, things Like a sailboat ride What about the night that we cried Things like love about things That we don't do now thinking about the things we used to do And the heartaches are the friends I'm talkin' to You got me thinkin' the things we used to do I, I hope so Thinking about the things we used to do Veriens een van die liedjes wat ek op Laarskool van my ginslinge was en ja, uh, thinking about things, nou watse things is vir mens belangrik om oor te dink as jy terugdink aan jy weet, lekker tye saam en so voorts, nou ek het altyd lekker ha, uit volle bors saam gesing, thinking about things like a walk in the park, think uh, things like a kissing the dog, <laughs> ek het gedoog, dis nou lekker sport hierdie, kom, ons gooi hom in, jy weet, uh, en ek was ernstig, ek het gedoog in plaas van a kiss in the dog, het ek kissing the dog, ok, ek was verkeerd gewees, ok, enig enkele valkie maak, En ja, nog drie plate oor. Kom ons gaan na die Honeycombs. Hulle was 'n Engelse beat popgroep wat in 1963 in Noord-London gestig is en hulle was vooral bekend vir hulle treffer van 1964, I Have I the Right, wat meer as 'n miljoen plate verkoop het. Die groep het die uh, Honey Lintree op die tromme gehad een sy was slechts een van een paar vrouwelike tromspelers van daardie tyd. Hannie Combs sing Have I the Right? I have right, have the right to hold you? I know I've always told you that we must never ever Have I the right van the honeycombs? Ek moet notakkie maak dat ek een ander opname krij, dat hy in het link vir my baie, baie oud en uh, hy maak nie die rechte klank in nie. Daar is te veel treble daarin. Uh, ja, nou, ek weet, ek denk het was Elsa, wat my ook gevraad om een of ander liekie in te sit vir vandag en ek kan nou vraagties nie aan die liekie dink nie. Elsa, as jy my weer laat weet, asjeblief, ek sal om uh, uh, vir uh, nummer 1 sit op volgende weekse program. Uh, want uh, ja, dit is uit vir my om nou af te sluit. En ek doen dit met die 2 in een rij. Ek bedank jylle hartlik vir die gereelde inskakeling, en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het, en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie as jylle laaste inskakeling nie, Louise, baie dankie, dat jy jou plate, jou memories met ons gedeel het, uh, ek is, hoop jy dit ook, baie geniet, soos al die ander, wat, kommentaar uh, lever daar oor, uh, amal, uh, het het geniet, dat is nie een, wat ontevrede is nie, en, uh, ja, Nou, voor ons die laaste twee luister, uh, eers een paar aankondigings. Indien jy enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van bijeenkomst of vir die wil maak, jy is baie welkom om my enige tyd te kontak op my self-voornommer. Hy is 072-541-9803. En, jy krij wereldwaie blootstelling, as jy jou product of jou dienste Hier op ons stasie adverteer of dalk die program borg. Jy sal vind dat het baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dalk sommer jou uh, wel te, te verdubbel dan. Advertising pays, soos het in Engels sê. Jy is ook welkom om my op daarie cell te kontak, ek herhaal om. Ek sê 072-54198-57. 03 die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of uh, wat beskikbaar is om op te tre by funkties of skouwe en sovoorts, stier asblief my so 3 MP3's van jylle muziek na my e-post adres uh, ludwigventer at live.co.za now daar Ludwig is L-U-D W-I-G Alles kleinletters, alles aan mekaar. Ludwig Venter at uh, Met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar, en dit geld ook natuurlijk indien jylle jy bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek, of as jylle weet van soe kunstenaar, stuur my besonderhede aan hulle, en uh, hulle sal dan op my vrijdag op die horizon om drie uur verskyn. Ek los jylle dan met die tweene rij. En vandag sal het wees Julie Rogers, jylle eerste, en sy syng vir ons Jodie Wayne's Song, The Wedding, en daarna Bobby Dern, wat sê Dream Lover. Was vir my een voorrecht om die muziek met jylle te deel, lekker week verder, lekker na week. en tot volgende woensdag om vier namag, as het ek Ludwig Venter wat sê, Wees soet, loop mooi, was hierde hande, drye hulle maskers en by van nou by my side way Girl that Go home